Одного вечора прийшов Гриць до хати, зварив дітям бараболі, посолив та й кинув на піч, аби їли. Як попоїли, то він сказав Злізайте з печі та підемо десь. В гості. Дівчата злізли з печі. Гриць натягнув на них драночки, взяв меншу дочку на руки а Аганзуню за руку та й вийшов із ними. Йшов довго лугами настав. На горі. У місячному світлі розстелилася на долині ріка, як велика струя живого стрібла. Гриць здригнувся, бо блискуча річка заморозила його. А той камінь на грудях став іще тяжчий. Задихався і ледве міг нести маленьку доцьку. Спускалися в долину до ріки. Гриць скреготав зубами, аж гомін лугом розходився і чув на грудях довгий огневий пас, що пік його у серце і в голову. Над самою рікою не міг йти, але побіг і лишив ганзуню. Вона бігла за ним. Гриць борзенько взяв доцьку і з усієї сили кинув у воду. Йому стало легше, і він заговорив скоро. «Скажу панам, що не було ніякої ради. Ані їсти що!» ані в хаті затопити, ані віпрати, ані голову змити, ані ніц. Я сикари приймаю, бом завинив, та й на шибиницу. Коло нього стояла ганзуня і говорила так само скоро, дєдику, не тупіть мене, не тупіть, не тупіть. Та як си просиш, то не буду, але би тобі ліпше. А мені однако пацити, ци за одну, ці за дві. Будеш бідити з малку а потім підеш у мамки жидам, та й знов меж бідити. Як собі хочеш, не тупіть мене, не тупіть. Ні-ні, не буду, але доці вже ліпше буде, як тобі. То вертайся до села, а я йду мелдуватися. Аді оце в стежечко війди, геть-геть аж вгору, а там прийдеш до першої хати та увійди, та й кажеш, о, так і так. Дядя хотіли мене утопити, але я се випросила та й прийшла, би мене переночували. А завтра, каже, може, ви би мене де наймили до дитини бабити. Ха йди, бо то ніч. І ґанзуня пішла. Гандзю, ґанзь. А на тобі бучок, бо як ті пес надибає, та й роздере, а з бучком май безпечніше. Гандзя взяла бучок і пішла лугами. Грець закочував штани, аби перейти ріку, бо туди була дорога до міста. Вступив уже в воду по кістки, та й задеревів. Мені, Отца і Сина, і Святого Духа, амінь, Отче наш, і жиєс на небесі, на землі, Вернувся і пішов до моста.